היפופוטם! 60 שניות על ויטמינים ויטמינים הינם דבר חשוב מאוד לגופ האדם וניתן להבדיל ביניהם על ידי אותיות אנגליות ויטמין A, ויטמין B, ויטמין D וכל הדברים האלה אך איש לא יודע באמת מה מייצגות האותיות הללו מסתבר שהויטמינים מגיעים אלינו מחו"ל דרך שדה התעופה והאותיות מייצגות את הטרמינלים, דרכם הגיעו הויטמינים. לדוגמה, ויטמין A הגיע דרך טרמינל A. ויטמין זה מגיע מארצות באות A, כמו אוסטרליה, אנגליה, ארצות הברית, ארהב. לטרמינל B מגיע ויטמין B. מבוליביה, ברזיל, בלגיה וכאלה. אז מה זה ויטמין B12 אתם שואלים? <הוא> זה מקרה פרטי של טיסות שהגיעו לשער 12 בטרמינל B מבנקוק. והרי ידוע שהבנות בבנקוק מלאות ב-B12. פירות וירקות הם עשירים בויטמינים רבים אך כשאנשים מביאים סלסלת פירות מחו"ל נוצרת בעיה ואז פועלים מפרקים את תכולת הסל לשישה מטוסים שונים שכל אחד מהם מגיע לטרמינל המתאים ושם יש צוות אחר שמאגד את הכל לסלסלה דומה. מגזין הבריאות אחלה גבר פרסם מאמר בנושא לדבריו המאכל בו יש הכי הרבה ויטמינים הוא סנדוויצ'יק אפוקה שיש בו המון דברים וצריך גם פה נורא גדול בשביל לאכול אותו פרית